«Підвал закинутої будівлі!» Ірма гмикнула. «Який він повинен бути, як на тебе?» Лабораторія нагадувала декорації до фільму. Стіни із стеля були густо заплетені якимось корінням. Воно з м'ясом вирвало вуглепластикові панелі і звисало зі стелі, як ліани. Просто на підлозі густим килимом різ мох чи щось таке. «Тепер відчуваєш, чим пахне?» – спитав я. О, так! Я б і пилку набрала, користуючись нагодою. Я витріщився на неї. Вона гигутнула. Жартує. Вирішила зняти напругу. Ходімо! Ірма ступила за скляні двері. Карантинний відсік там, за рогом. Потім сідаємо у всюдухід і додому. Ми йшли мовчки. Я витріщався на джунглі, що виросли тут при штучному світлі. У деяких приміщеннях були цілі кущі. Промайнула думка, що тут можуть бути і тварини. Світлові панелі горіли безтурботним тьмяним світлом, наче були нічниками в коридорі угорнутого сном будинку, чи радше ліхтарями в парку. Відчуття тривоги відпустило, злякався власного переляку. Ось що це було непередчуття і не наближення химери. І все ж я зловив себе на думці, що, чекаючи, не з'явиться щось страшніше за бабу з сокирою. Наприклад, здоровенний завбільшки стеля, болотяний павук із проксими, і я мимоволі пересмикнув плечима так, павуків тут тільки не вистачало, не сказати, що в мене арахнофобія. але мало що викликає в мені такі почуття, як павуки. У дитинстві я міг годинами спостерігати, як хрестовик із товстим візерунчастим черевцем плете павутину, але ніколи б не взяв його в руки. Річ не в тому, що гіпотетично він міг укусити, насправді, якщо взяти правильно, не міг, а в чомусь прадавньому і незаперечному, прописаному на рівні ДНК тисяч поколінь тому. А одного разу батько показував мені каракурта. Великий чорний павук, із круглим, майже кулястим черевцем. Таким надутим, наче ось-ось лусне. І яскраві червоні крапки, як бісер. Це було на півдні, в бабусі. Батько знайшов його на клумбах. «Ніколи не торкайся до таких павуків», – серйозно мовив він. Доти він не говорив подібного навіть примоторошних на вигляд волохатих тарантулів, яких там водилося чимало. Відтоді образ Каракурта вабив мене. Я прочитав у довідниках усе, що про них знайшов. І чорний у червону крапку павук став для мене символом навіть не небезпеки, а огидної болісної смерті. Я труснув головою. Навряд чи зараз такі спогади доречні. Тільки не павуки. Думай про що завгодно, крім них. І не про тих телят із боліт проксами. Здоровенних темно-коришневих істот із лискучим міцним панцером і пазурами на кінчиках хеліцер завбільшки змисливський ніж. Мене знову підхопив цілий потік спогадів. Стоп! Подумки зім'яв і розірвав нав'язливий образ. Вистачить, аж раптом мене осяяла проста і логічна думка, але ж нейтангок замалий для болотяного павука. І якщо химера надумає взяти цей образ... Павучок вийде геть кволий, здихляк. Ця ідея мене розвеселила. Я навіть пришвидшив ходу. Тим більше, що ми повернули за ріг, і масивні двері карантину вже віднілися за звислим плетовим коріння. І ніяких тобі павуків. Ні гігантських болотяних, ні маленьких із червоними крапками. Пам'ятаю, якось улітку, теж у бабусі, ми гралися з іншими дітьми на пустирі. Трава переважно ковила. Була висока і колихалася під перовими вітру, як море. І ми падали в неї горілиць, розкинувши руки, і кричали «Мене немає! Мене немає!». Я теж упав. І ковила підставила стебла, дбайливо приймаючи в обійми. Аж ось висока травинка нахилилася наді мною, наче заглядаючи в очі, і на її кінчику я побачив величезне як вишня, Чорне з червоними крапками черевце каракурта. Він висів там, учепившись усіма вісьмома лапками. А травинка зігнулася, опинившись біля самого мого обличчя. Я завмер, боячись дихати, бо уявив, як павук падає мені на підборіддя, і його округле тільце одразу скочується за комір футболки. Я практично відчував це. Практично бачив, як я підхоплююся в паніці, намагаючись витросити каракурта, а він, переляканий не менше за мене, притиснутий тканиною до чогось теплого і живого, втикає мені в тіло своїх еліцерій в порської отруту. Від цих спогадів я, мимоволі, зіщулився і машинально провів рукою по коміру, наче хотів переконатися, що туди не впав павук. Тоді в дитинстві усе, звісно, закінчилося добре. Павук так і не впав, а я виліз під проклятою травинки й утік. Але уявне падіння смертельно отруйного каракурта мені за пазуху залишило в пам'яті майже такий самий шрам, якби воно було реальним. Навіть зараз по шкірі пішли сироти, і мені важко було боротися з бажанням зняти і негайно витросити кітель. Тьмяні лампи чергового освітлення – Розмірно пропливали над головою. Ми майже прийшли. Двері за кілька метрів. Я про всяк випадок озираюся, нікого. Аж раптом Ірма зупинилася і дивно змахнула руками, наче на щось напоролася. Що там? Якась нитка, невпевнено сказала вона, провівши долоною по обличчі. На її пальцях і справді щось біліло. Але набагато товще за ниткою якесь... Занадто легке. Дикий здогад промайнув у моїй голові, але я відмовився вірити, а Ірма вже простягла руку до ще однієї такої ж дивної нитки, і ледве вона до неї торкнулася, хвиля задушливого страху сповнила мене по самісіньке горло, як із появою горбуши. Я більше нічого не чую, крім стукоту власного серця, яке наче зірвалося з ланцюга. Павутина тремтить під ірменими пальцями, і мені здається, що навколо все знову сповільнилося. Так, ніби я вжив пилок. Але тепер лише мої думки обганяють події. А я такий самий повільний, як і весь застиглий навколо наш світ. Щось тріщить над головою. І згори сиплються шматки пластикових панелей. Намагаюся відскочити, але тіло занадто незграбне, не встигає. Не з діри в стелі просто на нас падає величезний, як перегодований кабан, чорний павук. Здається, падаючи, він випадково штурхнув мене, відкинувши вбік. Пощастило, бо я вже впав у цей желейний ступор і сам точно не відскочив би. Жирна, здоровенна самка з роздутим, як перевантажений наплічник червцем і повними отрутами хеліцерами. Каракурт тільки в тисячі тисяч разів більший за земних родичів. Я намагаюся підвестися та, здається, долаю буквальний фізичний опір простору. Вручався ж, звісно ж, не простір, а моє власне, паралізований впливом інфразвуку тіла. Павучиха, високо задершив передні лапи, загрозливо підіймається дибки. І те, що відкривається очам, одразу спричиняє пульсуючу тягучу нудоту. Замість хіти панцира панцера я бачу фантасмагоричне сплетіння оголених людських тіл – жіночих. Ноги, космаки довгого волосся, груди з великими темними сосками у самому центрі – синюшне обличчя мертвої Розелін Ділан. Химера складається не менш, ніж із шести клонів. Вони майстерно з'єднані немов витвір божевільного митця, який так квапився, що розфарбував його лише зверху, залишивши під потужною головою грудиною каракурта, моторошний виворот дівочих тіл. Пролунали постріли. Розумниця Ірма зорієнтувалася перша. Павучиха кидається вперед, але шпортається через шматки обваленої стелі. Лапки роз'їжджаються на гладкій підлозі, і вона падає на черево. Пістолети Розгублено шукаю його поглядом. Ось він під ногами. Піднімаю, але паніка, що живе окремо від моїх рішень, ошпарює мене, як струмінь окропу, вибиваючи повітря із легенів і захльостуючи одним єдиним безглуздим і раціональним бажанням завмерти.